Por për sa i përket ngjarjeve që ndodhin në botën islamë, mos e kanë dërguar dietarët. Do thon çështja e arzit dëjá nuk ka lidhje thjesht me traditë që ndodhin në botën islamë. Fitnet që ndodhin, s'sot në botën vërtet janë një shumë herë më të mudha se thjesht traditë që ndodhin në botën arabe. Po çikosh ulëzer, shikoni me vëmendje. Do po t'rregoj të një ide të rëndësishme. Allahu subhanahu wa taala popujt e mëparshëm i shkatroronte kur ata bënin gjunafe. Shkatroi popullin e lutit ish në disa fshatra, sepse ata krenin dhe primin e shumëtuar të homoseksualizmit. I shkatrojë Allahus më të atë. Shkatrojë popullin e adit, shkatrojë popullin e themudit, shkatrojë popullin e popullin shuaibit, popullin e të të të sebe, që ka përmënda Allahus më të shumët, sebe dhe tjerë, i ka shkatruar sepse ata bërë në disa gjunafe. Mirë, po sot që fa ndodhë i? Sot, të gjitha të gjunafe që ka bërë këta popullin, Po i bën çot njerëzit. Do nuk po për një popull, një gjinavë dhe një gjinavë bën një popull tjetër, po të gjitha gjinavët po bën të gjithë, gjithë popujt. Dhe Allah nuk po i skatron. Ku është arsyeja? A nuk po shikoni një sot se çfarë reklama e madhe po i bëjnë sot imoralitetit dhe homoseksualizmit bot, reklam e cila nuk është parë historiku në njerëzimit, po bëhet sot për imoralitetin, për homoseksualizmin, për pislliqet. Nuk është parë historiku në njerëzim. Un mund, mund të më tregoni. Çikur ka krijuar Allahu Ademun Alayhis Salam, deri më sot a keni parë ndonjëherë ti bëhet reklam për stilin e sot? Nuk ka. Mirë, megjithëse pylliku është dhuar kaq shumë dhe poshtë është kaq shumë dhe po i bëhet reklam kaq e madh dhe po përhapet kaq shumë pylliku dhe Allahu nuk u kujdonon. Pse? Ai keni bërë pyetje vetë pse? Janë bërë rreth 70 vjet që pylliku po shton shumë dhe Allahu nuk po u sillni ndanim këtyre njerëzve. Pse? Ka treguar shehëm do të kemi Humeyt në një libër të tij shumë të bukur ka folur për këtë çështje, thotë Kjo mesa duket është sepse Allahu i madhëruar po i paraqgatit këta njerëz për të qenë djegësit e Allah onë rruaj të xhalit. Allahu na ruaj nga fitën e të xhalit. Sepse ata që do të ndjekin të xhalin, duhet të jenë përgatitur, të jenë përgatitur në Allahu formën që ata të shkojnë nga mbrapsa, sa thotë direkt që Zoti direktativ të bindën atij. Von do të kenë bërë të gjinapës që ta kenë mbushur kupën. Dhe thotë Sheik Hamdurgim Humayni në librin e tij, do ai person i cili mendon se këto që po ndodhin nuk janë në të vërtet para para thënja e ardhis së djalit, ai nuk vërtet sa ka njohur fenetinat. Sa ka njohur fenetinat të vërtet. Për këtë arsye, domethënë unë them, ato që ka dërguar, shemb do të kemi informet të gjitha ofindit që po ndodhin obezia, an tregues që fundi është shumë afër. Allahu na rujt. Tregon që fundi është shumë afër dhe për këtë arsye besimtarët duhet të përgatiten në këto dhe kohë, duke bërë sa më shumë punë mira. Duket bursa më shumë i sipërfar, duke larguar nga gjunavët, që Allahu ta ruaj nga fitnë, sepse kur të vin fitnën, pastaj Allahu nuk di çfarë bën me njerin. Ka treguar profeti sallallahu alajhi, që kur të vidë xhali, ndeshkoj ndonjë person të këtë xhali, duke menduar se është besimtar. Domethënë një person i quhet vetë vetë besimtar. I thot vetë vetë besimtar. Edhe shkon te xhali duke menduar se dëxhalli s'ka çeti bëjti. Shkon te dëxhalli dhe bëhet ndjekës dëxhallit, nga besimi i dobët që kishte ku njëri. Edhe sa do këtë tilë, edhe për këta rësujë pesimtarë të vërtet në të kohë dhe ambathin në bërmale. Dhe ambathin në bërmale. Nga të meri, nga frikas e mos bije në fitën e të gjallit. Pesimtarë të vërtet. Mos kujtoni se ju jeni për e tëjë pesimtarë të vërtet, se vëllaj vetëm Allahu e di se ku shë pesimtarë të vërtet. Por krasoj një vetën tuaj me fitën dhe sotme, dhe shikoni po po shfuton për dyre, keni shfutuar për dëxhal. Po nuk shfuton për dyre, e ka rëndësi të vinë dëxhalit. Profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam ka thënë që para dëxhalit do ketë fite të tjera dhe kush shfuton për dyre, ka për shfutuar për fitën e dëxhalit. Kush nuk shfuton për dyre, nuk shfuton për fitën e dëxhalit. Për këtë arsye besimtarët duhet të përgatiten, përgatiten për para se të vit ditvon. Kur të vijë fitën e mëdha, ka vrtar do më thonë vallahi shpoks shumë më madhe, do gjehet personi besimtar ngjyrë çafir. Le fe. Shikoj sot njerëz që si duan të shitfën. Shikoj sot njerëz që si thjesht janë duke shitur fënëtyrëllon e, fen e tyra në rujt. Vallaj, mos sot më ashtroj as një lloj gjëje, e mos sot më ashtroj vallaj. Se nuk i ka zbritur libër për Allahu askujt. Që ky është shpëtuar. Por të frikësohemi së pari për veten tona, pastaj edhe për tjerët, se në fundin e ditës të mallojmë më mëdhuruar. Nuk është çudi për ato që shkatrohen, se si shkatrohen, por çudi për ato që shpëtojnë, si shpëtohen. Si shpëtohet si vallaj? Fësë Allah në madhurë në nabë batu i të shvëtë ayë.